Die von ungezockt wird ich helfe dir den dingen da drinnen seine geheimnisse zu entziehen ihr seid alle verrückt komplett verrückt wie kann man nur so versessen sein aufs Stift? unsere sonne strahlt nicht nur sechsdimensional in den raum es wird ja auch genau diese sechsdimensionale energie abgezogen Dritte Mal in dieser Woche. Diese sinnflutartigen Regenfälle werden Terrania noch ertränken. Wetterkontrolle steht zurzeit eben nicht auf der Prioritätenliste der Positonik-Spezialisten. Du sagst es. Brezinga ist also wirklich zur Mörderin geworden. Nicht nur einmal, obwohl das schon gereicht hätte. Der Untersuchungsbericht ist eindeutig. Beide Morde waren vollkommen überflüssig. Einfach Teil eines Versuches, an dich heranzukommen und dich zu töten. No, ohne Monroe Diamond hätte Brezinger es vielleicht geschafft. Nach unseren Erkenntnissen hat Bre jedoch nicht aus freien Stücken gehandelt. Ich weiß. Laut Abschlussbericht stand sie unter dem Einfluss eines Pharmakons. Ja, das haben wir so an die Presse lanciert. Wie bitte? Lanciert? Das geschah, um die terranische Öffentlichkeit nicht weiter zu beunruhigen. Julian Tiffler, der Außenminister der Liga Freier Terraner, stand an der breiten Fensterfront in dem Büro Homer G. Adams. Aus düsteren Wolken fiel dichter Regen auf die Millionenstadt Terrania. Eigentlich war es ihm sogar recht, wenn es regnete. Es war ein Spiegel seiner Seelenlage. Julian, raus mit der Sprache. Was weißt du noch? Wir haben in unseren Abteilungen mehr oder weniger laut nachgedacht. Dieser Einfluss, den Carlos Imberlocker auf alle ausübt. All die Leute, die sich als Anhänger Gon Orbons verstehen. Die Zahl der Rekrutierten wächst langsam aber stetig. Denk an die Träume, die neuerdings so viele Menschen haben. Sie träumen von Gon Orban, auch wenn Sie überhaupt nicht mit seiner Kirche sympathisieren. Das scheint mir alles auf etwas anderes hinzuweisen. Du denkst an Fremdbeeinflussung durch eine Psi-Macht. Ganz genau. Kantors Überlegungen gehen in dieselbe Richtung. Er hat eigene Vermutungen und versucht bereits intensiv Gründe für diese anwachsende Zahl an Jüngern zu finden. Ist Mondra eingeweiht? Wovon du ausgehen kannst? Reginald Bull hatte nach einem Notruf aus dem Speicher mit der LFT-Flotte HAYOK besetzt und die in Bedrängnis geratene Besatzung der terranischen Geheimdienstzentrale befreit. Die komplette Mannschaft, unter ihnen Perry Rodens Sohn Kanteran, Gugi und Ichotolot, konnte auf dem Verbund Rauma Pretoria in Sicherheit gebracht werden. Seit der in Hayok erklärte Krieg zu Ende war, hatte Reginald Bull einen Teil seiner einsatzfähigen Schiffe im nach wie vor nicht optisch wahrnehmbaren Sternenozean stationiert. Angesichts der reduzierten Reichweite für Funk und Ortung galt es nun, ein Relaisnetz aufzubauen, das jegliche Beobachtung nicht nur aufzeichnete, sondern auch sofort weitermelden konnte, bis die Funksprüche nach möglichst kurzer Zeit die maßgeblichen Stellen erreicht hatten. Durch die erhöhte Hyperimpedanz waren die Bedingungen für die Raumfahrt noch immer so sehr erschwert, dass jeder gesparte Weg die eigenen Ressourcen schonte. Sämtliche Schiffe haben die zugewiesenen Positionen erreicht. Die Ausschleusung der Relaisstation verläuft planmäßig. Sofern die Sonden und Stationen den Betrieb noch nicht aufgenommen haben, erfüllen die Raumschiffe, deren... Raumstufe Rot, ein Raum Epizentrum in 50, 52 Lichtjahren Entfernung. Leutnant Mahler Sarasi projizierte ein neues Hologramm in die Mitte der Zentrale. Elektrisiert kniff Reginald Bull die Augen zusammen. Diese Projektion, sie zeigt doch... Sehr richtig, Residenzminister. Das ist genau der Sektor des Sternenozeans, in dem die Silberkugel mit Lotokeraete, Roden und Atlan verschwunden ist. Solche Beben kündigen normalerweise den Sturz eines Objektes aus den Hyperkokons an. Planeten oder Planetoiden? Und bislang hat kein einziges Wesen den Rücksturz lebendig überstanden. Was, wenn nun wirklich wieder ein Planet in den Normalraum fällt und Perry, Atlan und Keraete sich auf dieser Welt befinden? Ungeduldig wartete Bull auf weitere Daten. Es schien eine Ewigkeit zu dauern. Aufgrund der gestiegenen Hyperimpedanz benötigte die Übertragung und Auswertung der Daten wesentlich länger als normalerweise. Dass Sie so lange brauchen. Endlich. Das Relaisnetz funktioniert. Und damit auch die Funkbrücke. Ich bestätige ein Mikroraumbeben. Der Peak liegt bei knapp 500 Gravos. Und ja, es zeigt eine Perforation der Raumzeitstruktur in diesem Gebiet an. Der Blick ihrer grau-grünen Augen suchte den des Verteidigungsministers. Sie nickte ernst. Dort ist ein Planet in den Normalraum gestürzt. Die am nächsten positionierten Schiffe nehmen sofort Kurs auf den Planeten. Das übliche Verfahren. beiboote ausschleusen, eine vollständige Untersuchung. Und äh, falls der Planet bewohnt sein und das Überlebende geben sollte, wird alles Menschenmögliche unternommen, um ihr Überleben auch zu gewährleisten. Des Weiteren Alarmbereitschaft für zehn Entdecker. Die Schiffe sollen sich startbereit halten. Ich möchte den Planeten gegebenenfalls so schnell wie möglich erreichen können. Verstanden. Vor Miles glitt das zentrale Schott zur Seite, hinter dem die Koordinierungszentrale zur Erforschung des hyperphysikalischen Widerstandes auf Merkur lag. Wie alle anderen zog auch er die Bezeichnung Vulkan Center oder kurz Vulkan vor. Wie immer, wenn er die Zentrale betrat, saugte sich sein Blick für einen Moment an der Aussicht fest, die die gewaltigen Panoramafenster boten. Herrlich! Über der karstigen Oberfläche des Planeten funkelten die Sterne wie Stecknadeln. Deutlich zeichneten sich die Umrisse mehrerer Kuppelbauten ab. Subplanetarisch umfasste der Forschungskomplex noch weitere 20 Hauptetagen, die sich über eine Fläche von fast 50 Quadratkilometern erstreckten. Ein hagerer, kahlköpfiger Mann mit drei Tagebart und buschigen Augenbrauen saß an einem Pult und wandte seinen Kopf zum zentralen Schott. Wir haben neue Auswertungen der Hyperinprotonik, Nathan vorliegen. Du wirst es nicht glauben, Chef. Was wir herausgefunden haben, sprengt jeden Rahmen. Hier, Chef. Und da. Hassan Remington hielt ihm einen aufgefächerten Folienstapel hin. Er zupfte eine Folie ein bisschen heraus, stocherte dann mit dem linken Zeigefinger darauf ein und hielt sie ihm vors Gesicht. Die hier enthält eine Auswertung der Strahlung unserer Sonne, samt Peaks und Mittelwert und allem drum und dran. Und die hier... Nicht so dicht. Wie? Nun sag schon, was ist los? Sie selbst. Der kahlköpfige Physiker reichte Kantor eine der Folien. Dieser warf einen Blick darauf und sah Remington erstaunt an. Zwei Grafen mit fast identischen Peaks... Was wird hier miteinander verglichen? Die aufgezeichnete Strahlung steht im Zusammenhang mit Sol und Daten, die das Mondgehirn Nathan in seinen Archivspeichern gefunden hat. Die Archivdaten und die Ausstrahlungen unserer Sonne weisen regelmäßige Spitzen auf, die identisch oder zumindest verdammt ähnlich sind. Sie besitzen charakteristische Ausprägungen, die sie nahezu austauschbar machen. Und jetzt kommt's. Die Daten aus den Archiven befassen sich mit sehr, sehr alten Erkenntnissen über die Leiche der Superintelligenz Kaba bevorzugter Bestattungsort für solche Leichen. Scheinen Sonnen zu sein, die dadurch zu sogenannten 6D-Juwelen werden. Die unabhängig voneinander erfassten Peaks lassen keinen Zweifel zu. Na schön, in unserer Sonne befindet sich seit Jahrmillionen eine tote Superintelligenz. Was bedeutet das für uns? Es wird unter einem bestimmten Aspekt für uns interessant. Und der wäre? Unsere Sonne strahlt nicht nur sechsdimensional in den Raum, Es wird ja auch genau diese sechsdimensionale Energie abgezogen. Bring mir sofort alle Unterlagen, die du irgendwie aufbringen kannst. Der Hyperkokon und der Normalraum nähern sich einander an. Daher kann man davon ausgehen, dass der Schock, den der Rücksturz einzelner Welten des Sternenozeans verursacht, irgendwann nicht mehr so stark ausfallen muss, dass er ja eine zwangsläufig letale Wirkung auf alle Lebewesen hat. Diese Möglichkeit haben schon einige Wissenschaftler angedeutet. Erster Bericht trifft ein. Bitte. Die Hologramme an Bord des Verbundraumers Pretoria hatten keineswegs die gewohnte Qualität. Sie wurden von einem leichten Schimmer überzogen und wirkten unscharf. Im Bildschirm erschien ein großgewachsener hellblonder Mann in einer dunkelblauen LFT-Uniform. Die rautenförmigen Embleme der Dienstgradabzeichen rechts und links an den Oberarmen wiesen ihn als Kommandanten des Entdeckers Domingo im Rang eines Obersts aus. Der in den Normalraum gestürzte Planet trägt im Gegensatz zu den anderen, die bisher untersucht und beobachtet wurden, Leben. Und weiter. Wir haben ein Volk von Humanoiden entdeckt. Seine Angehörigen nennen sich Motana. Der Name des Planeten lautet asch irtumo Motana. asch Eigennamen, deren Bedeutung wir noch nicht entschlüsselt haben. Sämtliche angetroffenen Bewohner, Die sich übrigens auf einem ziemlich primitiven Entwicklungsstand befinden, haben ein schweres mentales Trauma erlitten und sind praktisch nicht vernehmungsfähig. Doch die ausgeschifften Mediker gehen davon aus, dass sie sich erholen werden. Erst dann werden sie auch fähig sein, vollständige und sinnvolle Unterhaltungen zu führen. Und Roden oder Adlan? Weder eine Spur vom Residenten noch vom Akoniden. Von Lotho Keraete ganz zu schweigen. Aber das will nichts heißen. Wir haben erst einen Bruchteil des Planeten untersuchen können. Danke. Rechne mit unserer baldigen Ankunft. Ihr habt es gehört. Ich breche mit den einsatzbereiten Entdeckern sofort nach Aschir Tumor auf. <lacht> Miles Cantor blickte aus dem Fenster von Julian Tifflers Büro. Am Horizont sah er den mächtigen Sichelwall, der den Terrania Spaceport umgab, auf dem er vor einer Stunde von Merkur kommend gelandet war. Der Flug mit dem Gleiter zur Residenz hatte ungewohnt lange gedauert. Er hatte sich schon oft gewünscht, das Transmitterverkehrsnetz wäre wieder in Betrieb. Julian saß in einem Sessel hinter seinem Schreibtisch. Homer G. Adams stand davor. Und du bist dir ganz sicher? Die Messungen unserer Ultragiraffe lassen keinen Zweifel zu. Sie sind unter anderem identisch mit den Messungen, die der Entdecker Richard Burton vor kurzem im Sonnensystem machte. Dann müssen wir also davon ausgehen, dass sich im Innern der Sonne eine unbekannte Superintelligenz befindet. Eine verstorbene Superintelligenz, um präzise zu sein. Richtig? Anscheinend. Und das ist noch nicht alles. Ich habe ein 3D-Bild der Strahlungsausbreitung von allen im Sonnensystem verteilten ultrahochfrequenten Sensoren generieren lassen. Wir haben uns der Sonne in genau berechneten Abständen von verschiedenen Seiten genähert, auch oberhalb und unterhalb der Ekliptik. Und die fünf- und 6-dimensionale Strahlung, die Sol abgibt, breitet sich keineswegs homogen nach allen Seiten aus. Die Ergebnisse habe ich hier auf diesem Hologramm. Das Hologramm blitzte auf. Es zeigte die Gitterstruktur von Sol mit der Strahlenausbreitung, im hyperfrequenten Bereich. Sie bildete keine Sphäre. Ein Strahl führte von der Sonne weg. Eine Röhre? Besser noch, eine Versorgungsleitung. Die angemessene Struktur besitzt selbst in einigen Lichtjahren Entfernung noch immer dieselbe Feldstärke. So viel steht fest. Wir haben es hier nicht mit einer Laune der Natur zu tun. Und jetzt zur interessanten Frage. Wohin weist der Strahl genau? Das Ergebnis ist so absurd wie unglaublich. Denn die Struktur, auf die der Jetstrahl zuführt, ist die große Magellanische Wolke. Aha. Eine fremde Macht saugt von dort über diesen Strahl die sechsdimensionale Energie der toten Superintelligenz ab, die sich in unserer Sonne befindet. Eine fremde Macht. Aber zu welchem Zweck geschieht das? Auch darüber konnte mir Nathan Aufschluss geben. Der Korpus einer toten Superintelligenz kann von anderen Wesenheiten als Quelle sechsdimensionaler Energie angezapft werden, Aha. damit diese dann selbst zu einer Superintelligenz aufsteigen. Ich befürchte Schlimmes. Du sagst es. Und das Mondgehirn Nathan hat meine Vermutungen inzwischen bestätigt. Ich bin der Ansicht, dass die fremde Macht, die sich in unserer Sonne labt, mit Gon Orbon identisch ist. Er hatte mit seinen Entdeckern Aschirtumu erreicht und war auf die Domingo gewechselt. Von dort wurden alle weiteren Aktivitäten koordiniert. Die Vorhut der Wissenschaftler und der anderen Einheiten, die sich bereits vor Ort befanden, hatten längst sämtliche Fakten über den Planeten in Erfahrung gebracht. Der Kommandant des Schiffes rief ein Holo auf. Es zeigte eine Welt mit großen Ozeanen. Vier Kontinenten und einigen kleineren Inseln. Lediglich im Inneren der drei größten Festländer waren signifikante Gebirgszüge auszumachen. Das ist asch -Irtum. Durchmesser 14.542 Kilometer, Schwerkraft 0,8 Gravos. Weitere Basisdaten, zum Beispiel die Distanz zur Sonne, Umlaufdauer oder Achsenneigung, liegen natürlich nicht vor. Der Planet ist ohne seine Sonne erschienen. Noch irgendwelche Besonderheiten? Auf der Südspitze des größten Kontinents, zur Harfe, haben wir einen eigenartigen Stützpunkt entdeckt. Eigenartig? Inwiefern? Ein neues Holo bildete sich in der Zentrale. Es zeigte eine anachronistisch anmutende Burg mit zahlreichen Türmen, die vollständig aus schwarzem Metall gefertigt zu sein schien. Daten wurden eingeblendet. Aus der Entfernung entstand der Eindruck, dass es sich bei dem Gebilde um eine stachlige schwarze Halbkugel handelte. Die Daten unseres Bordcomputers ergeben eine fast 99-prozentige Übereinstimmung des Gebäudes mit dem Tempel der Degression in Terrania City. Dem Tempel der Sekte Carlos Imberlocks? Den Anhängern Gon Orbons? Exakt. Wir schätzen das Alter der Festung auf einige Tausend Jahre. Hier ist ein kleiner Raumhafen angegliedert, auf dem wir etliche igelartige Leichen gefunden haben. Diese Igelwesen sind doch schon auf der Agrarwelt gefunden worden, die im September 1331 neuer galaktischer Zeitrechnung in den Normalraum gestürzt ist. Wahrscheinlich sind sie bei dem Rücksturz in den Normalraum umgekommen. Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass die Igel eindeutig vorher umgekommen sind. Wohl bei einem Kampf um die Festung. Bei einem Kampf? Ja, aber um deiner Frage zuvorzukommen, wir haben keine weiteren Informationen. Aber wir arbeiten daran. Gut. Übrigens werden diese aufrechtgehenden Igel von den Einheimischen Küp genannt. Küpgranar. Weitere wichtige Informationen, Leutnant? Es gibt ein Problem. Die Tatsache, dass die Motaner den Rücksturz in den Normalraum überstanden haben.. Heißt noch lange nicht, dass Sie die nächsten Wochen weiter überleben werden. Entweder die Sonne des Planeten materialisiert in den nächsten Tagen ebenfalls in den Normalraum, oder Aschirtumo wird erkalten. Ich verstehe. Aber ich bin als Residenzminister für Ligaverteidigung nicht bereit, den Tod von Millionen Mutana hinzunehmen. Wir werden Atomsonnen über dem Planeten stationieren. Und woher sollen wir die nehmen? Mir ist klar, dass es technische Probleme an allen Ecken und Enden gibt. Die Atomsonnen stehen nicht einfach so zur Verfügung. Lasst Berechnungen durchführen, einen Zeitplan erstellen. Treibt eure Spezialisten an. Wir müssen die Bewohner von Aschirtumo retten, egal wie viele Sonderschichten das kostet. An die Arbeit. Kommandant, Kontakt nach Terra bitte. Sofort. Der kleine indische Klonelefant trabte langsam durch den hell erleuchteten Flur in Mondra Diamonds Wohnung. In einem Regal im Wohnzimmer leuchtete das Tri video gerät Wiederholt zeigte er mit seinem Rüssel darauf. "Ist ja gut, Norman, ich hab's begriffen. Ich komm ja schon." Sie eilte mit einem heißen Sternenlotus in der Hand ins Wohnzimmer und projizierte das Bild an die gegenüberliegende Wand. Oh. Auf einer ihrer Pneumomatratzen machte sie es sich bequem. Danke, Norman. Sehr gut. Hier, hast du einen Keks. Hallo, Julian. Hier, Mondra. Was gibt's? Wie schnell kannst du in meinem Büro sein? Ich sehe, es ist dringend. Soll ich wieder im Alleingang Gefahren von Terra abwenden? Genau deshalb rufe ich dich an. Ich trinke den Lotus aus und bin sofort bei euch. Die Ereignisse überstürzen sich gerade. Ich habe soeben Daten von Bull erhalten. Im Bereich des hayok sternenarchipels wo sich zurzeit die LFT-Flotte und der Verbund Rauma Pretoria befinden, ist vor 48 Stunden ein Planet namens Asch-Irtumo in den Normalraum gestürzt. Um ihn und seine Bewohner vor dem Erkalten zu retten, hat Bull Atomsonnen angefordert. Die Boxen sind vor ein paar Minuten gestartet. Und was soll das alles mit der Situation auf Terra zu tun haben? Soweit ich weiß, heißt unser Problem Gon Orbon. Die Lage wird doch von Tag zu Tag prekärer. Nach einem kurzen Aufenthalt in Untersuchungshaft scharte der charismatische Sektenführer Carlos Imbaloc immer mehr Menschen um sich. Mittlerweile konnte praktisch jeder Terraner unter den Einfluss der Jünger des selbsternannten Pseudogottes geraten. Es ist sogar noch schlimmer als deine Darstellung. Unsere Behörden können den sich häufenden Attacken dieser technikfeindlichen Sekte kaum mehr etwas entgegensetzen. Allein in dieser Woche gab es wieder drei Attentate auf wichtige LFT-Einrichtungen. Der Grund wird jetzt auch immer klarer. Der Grund? Deswegen mussten wir dich sprechen. Vor zwei Tagen war Miles Cantor vom Volkan Center für ein paar Stunden auf Terra. Wozu? Um von eigenartigen Ergebnissen im Rahmen seiner Forschungen zur Erhöhung der Hyperimpedanz und dem Phänomen Gon-Orbon zu berichten. Mhm. Auf diesem Speicherchip ist die Zusammenfassung der Ergebnisse. Außerdem Daten, die uns Bull aus asch zukommen ließ. Mhm. Wie lange brauchst du, um dir das in meinem Büro anzusehen? Warum hier? Von diesen Ergebnissen wissen nur eine Handvoll Personen. Glaubt mir, es ist genau eine Handvoll zu viel. Wenn nur einer unter den Bangon Orbons gerät. Gib mir eine Viertelstunde. Ein Hologramm blitzte an einem der Arbeitstische im Büro Julian Tifflers auf. Aufmerksam las Mondra den Untersuchungsbericht. Mehrmals zuckte sie während des Lesens leicht auf. So, als ob sie ihren Augen nicht traute. Sie war eine attraktive, mittelgroße Frau mit langen, dunklen Haaren und grünen Augen. Nachdem sie zu Ende gelesen hatte, biss sie sich leicht auf die Lippen, wandte den Kopf vom Bildschirm und löschte das Hologramm. Terra befindet sich in großer Gefahr. Wenn wie Aschirtumo andere Planeten oder sogar gesamte Systeme in dem Normalraum ankommen, im schlimmsten Fall Gon-Orbon aus der Magellanischen Wolke ins solsystem wechseln würde, dann könnte er ohne weiteres die mentale Kontrolle sämtlicher Bewohner des Sonnensystems übernehmen. Und nicht nur das. Sollte er es schaffen, zu einer Superintelligenz aufzusteigen, droht eine Konfrontation mit S. Und somit eine Gefahr für die gesamte Galaxis. So ist es. Was werden wir tun? Hier, Diese Folie wird dich darüber unterrichten. Auch diese Pläne unterliegen der allerhöchsten Geheimnisstufe. Das Ergebnis zweier Tage intensivster Arbeit in den Ministerien. Wir haben zwei Endpunkte des von Kantor entdeckten Jetstrahls. Um den einen Punkt, in der Magellanischen Wolke, wird sich Bull vom Hayok Stern Archipel kümmern. Um den anderen Punkt, in der Sonne, wir. Operation Kristallsturm. Ihr plant eine Expedition in die Magellansche Wolke? Wir wollen von dort aus den Kampf gegen Gon-Orbon aufnehmen. Wir müssen handeln, bevor er auf Terra erscheint und uns angreift. Als Basis für diese Operation haben wir das Stern sternenarchipel gewählt, um Gon-Orbon keine Möglichkeit zu geben, vorzeitig davon zu erfahren. Ich verstehe. Er ist dort nicht aktiv und seit der Übernahme des Archipels durch LFT-Truppen stehen uns da genügend Material und Personal zur Verfügung. Wenn auch nur das Geringste nach außen sickern würde, wüssten es Imbaloks Leute und kurz darauf auch Gon Orban, egal wo er sich aufhält. Die Expedition wird deshalb von Hayok ausgesteuert. Es muss alles sehr schnell gehen. Je länger die Vorbereitungen für die Operation Kristallsturm brauchen desto größer wird unser Risiko. Und was soll ich dabei? In drei Wochen wirst du vom Sol-System aus ein paar Aktionen starten, damit das Projekt reibungslos vor sich geht. Dein Aufgabenkreis wird den Namen Rainbow tragen. Mondra Diamond saß im Hauptterminal eines umgebauten leichten Kugelraumers der Vesta-Klasse, der Rainbow 1. Sie trug einen weißen, eng anliegenden Raumanzug und schob einen Speicherkristall in die dafür vorgesehene Einrichtung an einem Pult. Projekt Rainbow. Absicherung des Forschungsfluges zur Sonne. Überwachung der Experimente zur Hyperenergiegewinnung für die Regeneration Terras und Untersuchung des Jetstrahls in die Magellanische Wolke. Eine elektronische Schiebetür öffnete sich im Terminal. Ein schwarzer Medo-Tank in Form eines länglichen Kastens schwebte waagerecht in den Raum. Der obere Bereich war durchsichtig. In einer hellen Flüssigkeit schwappte ein Gehirn, an dem ein paar Muskelfasern nach unten hingen. An beiden Seiten des Kastens steckten metallene Greifarme. Der Kasten stellte sich aufrecht. Hallo Malcolm. Hallo. Hast du deine Einsatzbefehle durch? Im großen und ganzen ja. Bildfunkspruch aus Terrania für Mondra Diamond und Malcolm Scott Daniel. Wer ist es? Finanzminister Homer G. Adams. Durchstellen. Ich wünsche euch allen einen guten Flug und viel Erfolg. Von euren Experimenten über die Unregelmäßigkeiten im Strahlungsspektrum der Sonne hängt ein Teil unserer Zukunft ab. Außerdem brauchen wir diese Daten, um die Operation Kristallsturm erfolgreich durchführen zu können. Kommt gesund wieder zurück. Worauf du dich verlassen kannst, Homer. Wir halten dich auf dem Laufenden. Countdown läuft. Noch fünf Minuten bis zum Start. Hier, dann mach dich gleich an die Arbeit. Ich übertrage sämtliche Personaldaten der Besatzung einschließlich der aktuellen Funktionen und der Orte, in denen sie eingesetzt sind. Wir können nicht ausschließen, dass sich unter den 50 Besatzungsmitgliedern der Rainbow 1 ein Schläfer Gon Orbons aufhält. Das herauszufinden und ihn oder sie gegebenenfalls auszuschalten, ist dein Job. Es ist mir schon klar. Ich werde gleich eine Musterung durchführen und Simulationen mit Sprengsätzen, wie sie Anhänger Gon Orbons bisher benutzt haben. Vielleicht ergibt sich ein idealer Standort, den kein Saboteur übersehen kann. Ich bitte darum. Der Regen auf Terra hatte aufgehört. Eine feste Gitterkonstruktion zog sich über Rainbow 1. Das Zapfschiff drehte sich in seiner Startposition langsam um seine Längsachse. Es sah aus wie das Skelett einer riesigen Kugel, in das man aus Versehen funktionstüchtige Systeme eingefügt hatte. Die Biopositronik zündete die Triebwerke. Dann erfolgte der Schub. Behebig erst, dann immer schneller werdend, stieg der Kugelraumer ins Weltall hinaus. Terminal musterte Malcolm Scott Dallion den näherkommenden Erdmond. Auf ihrer Bahn Richtung Sonne kam das Schiff am Trabanten vorbei und ließ ihn schnell hinter sich. Hyperimpedanz bleibt stabil. Es ist nicht mit Schwankungen zu rechnen. Eineinhalb Stunden bis zum Erreichen des Flugziels. Das ist viel Zeit. Aber zu wenig, um einen Saboteur oder Attentäter aufzuspüren. Alarm im Unterschiff. Anscheinend wird uns die Arbeit abgenommen. Wo genau? Im Hangarbereich der Beiboote. Da bin ich vor vier Stunden mit meinem Gleiter angekommen. Was kann das sein? Finde es heraus. Wir können uns keine Sabotageakte leisten. Ein Antigrafschacht brachte Mondra in das Unterschiff, wo sich der Hangarbereich befand. Schmale Gänge führten zu den einzelnen Anlagen. Vor einem Shot blieb sie stehen und aktivierte ihren Thermostrahler. Sie senkte den Kopf und sprach in das Intercom-Mikro ihrer Raumfahrerkombi. Ich bin unten. Habt ihr den Alarmauslöser lokalisieren können? Nicht direkt, aber laut Bordcomputer befindet sich tatsächlich ein unbekanntes Objekt in der Nähe deines Gleiters. Verstanden. Ich werde mir das jetzt genauer ansehen. Während der Überprüfung breche ich den Kontakt ab. Melde mich sofort wieder nach Ausschaltung der Alarmquelle. Okay, Kontakt abbrechen. Das Schott glitt zur Seite. Im mäßig erhellten Hangar standen mehrere Gleiter und Beiboote. Leuchtende Linien auf dem Boden rahmten ihre Haltepositionen ein. Mondra blickte in das schummrige Licht, und schlich mit dem Strahler im Anschlag zu einem der Gleiter. Dort blieb sie stehen und fuhr mit der Hand über einen Sensor an der Außenhaut. Die Einstiegsklappe öffnete sich. Ein kleiner, klumpiger Körper schoss aus dem Gleiter, rammte Mondras Brust und warf die TLD-Agentin um. Die Körper knallten zu Boden. <Sie> Zugleich Twitter. Norman muss wohl gespürt haben, dass ich mich wieder auf einen Einsatz begeben würde und ist mir unbemerkt gefolgt. Zum Glück hatte ich noch einen Nominator-Anzug für ihn in meinem Gleiter. Wenn sich dein indischer Klonelefant in die Rainbow 1 einschleichen konnte, dann möchte ich nicht wissen, wie viele Saboteure und Attentäter von Orbons es an Bord geschafft haben. Der Medo-Tank Malcolm Scott Daliens flog schwerfällig im Hauptterminal herum. Sein Gehirn schwappte hin und her. Norman stand bei Mondra, schmiegte seinen Kopf an ihre Beine und wedelte mit seinem Rüssel. Er steckte in einem maßgeschneiderten Raumanzug, an dem sich neben speziellen Panzerungen auch integrierte Waffensysteme befanden. Keine Sorge, Malcolm. Ich werde die Musterung der Mannschaft gleich weiterführen. Rainbow 1 kreuzt die Merkurbahn und bremst bereits ab. Es geht los, Mondra. Kannst du die Durchmusterungen mit diesen Penetranten überall zugleich, Tröter, bitte an meinem Metotankparkplatz Parkplatz weiterführen? Ich bleibe hier im Terminal. In einer lang gezogenen Kurve näherte sich das Zapfschiff der Sonne. Der Stern hing inzwischen überlebensgroß auf der Backbordseite und verdeckte ein Drittel des Blickfeldes. Die Temperaturen auf der Außenseite der Gitterkonstruktion stiegen rapide an. Sie kletterten schnell auf über 200 Grad Celsius. Distanz liegt bei 5 Millionen Kilometern. Schirmfelder aktivieren, Parabolschüsseln ausfahren. Die Rainbow 1 flog als kleiner Punkt an der riesigen Sonnenscheibe vorbei. Kolossale Parabolschüsseln fuhren aus den Gitterkonstruktionen des Kugelraumers nach außen, und schwenkten in Richtung der Sonnenoberfläche. Der Alien fixierte aufmerksam die Hologramme. Tief dort drinnen liegt die Leiche der toten Superintelligenz, die von Gon Orban angezapft wird. Malz, gemeinsam schaffen wir das. Ich helfe dir, dem Ding da drinnen seine Geheimnisse zu entziehen. Wir beginnen in wenigen Minuten mit der Energiezapfung. Wir lassen das Schiff jetzt rotieren. Je schneller sich das Schiff um seine Längsachse bewegt, desto kürzer ist jeder Punkt seiner Konstruktion der starken Hitze Sol's ausgesetzt. Auf ihrem Weg um die Sonne kreiste die Rainbow 1 um sich selbst. Die beiden Parabolschüsseln standen wie Felsen in der Brandung. Im Hauptterminal herrschte leichte Aufregung. Es kann losgehen. Energiezapfung jetzt. Plasmadruck steigt. Das Das System arbeitet optimal. Energie vorsichtig durchlassen. Jetzt kommt alles auf die perfekte Synchronisation zwischen Zapfern und Speichern an. Wir gehen auf 20% Durchsatz. Taste der Rainbow 1 melden einen Energieausbruch in der Sonnenkorona. Der kochende Stern schleuderte eine Fontäne von 100.000 Kilometern empor. Die Glut raste weit ab vom Zapfschiff ins All hinaus, weg von der Ebene der Planetenbahnen. Weitermachen. Solange der Druck auf beiden SAF-Antennen gleich groß bleibt, haben wir nichts zu befürchten. MONRA betrat mit Norman einen rechteckigen Nebenraum in der Nähe des Hauptterminals. In der Mitte der kleinen Anlage gab es einen roten Kreis mit zwei sich kreuzenden Linien und einer Aufschrift. Parkplatz für Medotank. Sie stellte sich an ein Pult, das am linken Rand des Kreises errichtet war, aktivierte eine Positronik und nahm ihre Durchmusterungen wieder auf. Sie durchforstete weiterhin die Dienstpläne, die auf bewährten Sicherheitskonzepten des TLD basierten. Die Rückmeldungen sind lückenlos und die Insassen, die Raumanzüge stimmen mit deren Daten überein. Die Positronik lieferte neue Daten. Die Zahlen und Strukturen erschienen als farbige Punkte auf den parallel stehenden Bildschirmen. Eine schematische Darstellung der Rainbow 1 erregte Mondras Aufmerksamkeit. In den Tiefen des Schiffszentrums leuchtete ein Licht auf. Das ist interessant. auf 30 erhöhen. Ja, Mondra, was gibt es? Die Positronik an deinem Parkplatz nimmt mir als möglichen Anschlags- oder Sabotageort die Fusionsweile im Schiffszentrum. Ich hätte selbst draufkommen müssen. Wenn nach unseren Zapfungen alle Speicher mit Energie gefüllt sind, ist das der ideale Ort, um zuzuschlagen. Die Stichflamme, die es dann gäbe, würde man als Protuberanz bis zum Mars sehen können, und das mit bloßem Auge. Hast du den Meilerbereich schon nach Eindringlingen gecheckt? Ich bin gerade dabei. Ich habe da eine Idee. Alles klar. Ende. Sandra schickte über die Positronik mit minimaler Sendeenergie ein ultrakurzes Funksignal aus, das mehrere Ventilationsgitter im Bereich der Fusionsmeiler öffnete. Auf den Bildschirmen erkannte sie, dass die enormen Meiler frei im Raum hingen. Kalte Umluft aus den benachbarten Speichersektoren verteilte sich einigermaßen gleichmäßig im Zentrum der Rainbow 1 und ließ die Temperatur ein wenig absinken. Sobald jemand von außen diesen Sektor betritt, muss er sich verraten. Mit einer Infrarotkamera suchte sie jeden Winkel ab. Die Positronik prüfte die Umgebung auf Vibrationen und Schatten, die nicht zu den im Raum hängenden Konstruktionen gehörten. Der Infrarotmesser schlägt aus. Sie entdeckte ein Wärmeloch. Es bewegte sich, verschwand zwischen mehreren Aggregaten. Monra zoomte näher zu der Stelle, wo es sich eben noch befunden hatte und entdeckte es erneut. Es hielt sich im Schatten zwischen zwei Metallsockeln auf. Ab und zu bewegte es sich hin und her. Er nimmt sich Zeit. Das heißt, er will den Supergau. Die Explosion ganz am Schluss des Experiments. Norman, du bleibst hier. Ich muss da alleine runter. Ist mit den Isolationsröhrenfeldern. Sind stabil, Malcolm. Dann gehen wir auf 50 Um mit normalen Zapfanlagen diese Energie in die Speicher zu pumpen, hätten wir mehr als 100 Tage veranschlagen müssen. Durch die Hyperthron-Zapfung können wir die Dauer auf wenige Stunden reduzieren. Es funktionierte. Die Zyklotrafringspeicher füllten sich kontinuierlich und ohne Probleme mit Energie. Kleinräumige Flammenwirbel, wurden von der Sonnenoberfläche in die Parabolschüsseln aufgenommen. Nach einer halben Stunde lag der Durchlass bei 80 Prozent und erhöhte sich weiter. Energiedurchsatz liegt nun bei fast 90 Prozent. Was bedeutet der Alarm? Noch sind wir nur auf Vermutungen angewiesen. Aber die Zyklotrafspeicher zeigen plötzlich Überlastungssymptome an wo eigentlich keine sein dürften. Der fliegende Sarkophag Daliens näherte sich den Hologrammen, die die neuen Werte angaben. Die Anzeigen des Zyklotrafs kletterten beharrlich nach oben. Sie erreichten die erste Überlastungsmarke. Schicke bitte alle Daten in meine Mikropositronik. Ich muss mir das genauer ansehen. Bereite zur Sicherheit schon einmal den Notstart vor. Sollten sich unsere Vermutungen bestätigen und das Experiment wegen Überladung fehlschlagen, haben wir weniger als eine Viertelstunde, um die Rainbow-1 zu verlassen. Mondra steckte in einem Kampfanzug mit Helm. Vorsichtig schlich sie mit dem Strahler in der Hand durch einen riesigen halbkugelförmigen Raum. Die breiten Fusionsmeiler schwebten ein paar Zentimeter aufrecht in der Luft und folgten sanft der Rotation des Schiffes. In der Bildschirmanzeige ihres Helmes entdeckte sie erneut den Attentäter. Sie schaltete den Restlichtverstärker dazu und sumte in das Dunkel. Da ist er! Der blinde Passagier steckte ebenfalls in einem Raumanzug und hielt sich im Schatten zwischen zwei Metallsockeln auf. Dann umging er mehrere Steuerblöcke und schob sich in einen Zwischenraum. Ab und zu bewegte er sich ein wenig hin und her. Der Unbekannte versuchte, irgendetwas in den Zwischenräumen zu deponieren. Monra ging noch einmal zurück und untersuchte den Ort, an dem er sich vor einer Minute aufgehalten hatte. Sie entdeckte zwei schwarze metallische Objekte, die auf einem der Meiler aufgesetzt waren. Sprengladungen. Kein Zeitzünder, aber ein Zündmechanismus. Er will tatsächlich in der Nähe bleiben und sich mitsamt dem Schiff in die Luft sprengen. Okay, es hilft nichts. Ich muss ihn ausschalten. Sie überprüfte nochmals den Bildschirm und zoomte ins Dunkel. Die Zielperson war verschwunden. Es kann nur mit der Fließgeschwindigkeit der Energie zu tun haben. 80, 90 Durchsatz waren zu viel. Wir müssen die Hypertrons zurückfahren. Öffnet bitte gleichzeitig die Sicherheitsventile an den Ringspeichern und lasst Energie ab. Es hat keinen Sinn mehr. Ich versuche, den Energiedruck wegzunehmen. Aber es dauert zu lange. Die Ringspeicher gehen uns durch. Auf den Monitoren des Hauptterminals war es bereits deutlich zu erkennen. Im Äquatorbereich der Rainbow-1 bildeten sich an den Speicherringen feine gleißende Risse. Bitte um Rundrufschaltung für das gesamte Schiff. An die Besatzung der Rainbow-1. Das Experiment ist vorerst fehlgeschlagen. Ich danke allen, die sich freiwillig zur Rumpfmannschaft gemeldet haben. Bitte verlasst unverzüglich eure Positionen. Begebt euch in die Sicherheitszelle und sucht sofort die Schutzräume neben den Schleusen auf. Wo ist Mondra? Sie meldet sich nicht. Bis vor kurzem war sie noch am medo parkplatz Aber da ist sie nicht mehr. Das ist sehr unangenehm. der Meiler und lugte in den Raum. Auf den Bildschirmanzeigen in ihrem Helm war niemand mehr zu entdecken. Plötzlich fuhr sie herum. Ein greller Energiestrahl raste auf sie zu, verfehlte sie nur knapp und schlug in eine Verbindungsstrebe zwischen zwei Meilern ein. Mondra handelte sofort. Sie zielte mit dem Thermostrahler in die Richtung des Attentäters. Kurze, dunkelrote Impulse schossen durch den Raum. Im aufblitzenden Licht konnte sie die Umrisse des Attentäters erkennen. Niemand deponiert Sprengladungen an den Energiespeichern. Weder Gott, noch Mensch, noch Attentäter. Verstanden? Du kannst mich nicht aufhalten. Wir sind nicht allein. Gon -Orban wird auch dich vernichten. Natürlich. Aber Gon Orban ist nicht da. Nur du... Und ich. Schwert und Schild für Gott Wieder schoss ein Energiestrahl in ihre Richtung. Er knallte an die Wand des kuppelförmigen Raumes und wirbelte zurück. Auch hinter einem Meiler suchte Mondra Deckung. Ein dunkelroter Kugelblitz raste zwischen den Meilern umher, erhellte den Raum und verging nach ein paar Sekunden. Die freihängenden Säulen gerieten in leichte Bewegung, stießen aneinander. Ihr seid alle verrückt. Komplett verrückt! Wie kann man nur so versessen sein aufs Sterben? 20 Personen sind drin. 21. Malcolm Scott Dalian blickte immer noch gebannt auf den Monitor des Hauptterminals. Er sah die aus allen Bereichen des Schiffes in die Sicherheitszelle flüchtende Mannschaft und kontrollierte jeden einzelnen Raum nach übrig gebliebenen Personen. Wo steckt sie nur? Mondra, bitte melde dich. Du musst das Schiff verlassen. Mondra melden! Biopositronik! Energiemeiler runterfahren! Wir müssen die Leitungen kappen, um eine vorschnelle Kettenreaktion zu verhindern. Ich habe keinen Kontakt mehr zu den dazugehörigen Sicherheitssystemen. An den Ringspeichern der Rainbow-1 sprühten aus den kleinen Legs Energiefontänen hoch. Sie wallten über das Schiff hinauf und zerstoben auf der Innenseite der Schirmstaffel. Die Ringspeicher setzen bereits die aufgetankte Energie frei. Der positronische Kontakt zu den Fusionsmeilern im Schiffszentrum ist soeben abgebrochen. Kein Wunder. Vor dem Absturz hat es jedoch in dem Bereich leichte Erschütterungen gegeben, die eindeutig nicht von der gegenwärtigen Energieüberlastungsreaktion herrühren können. Sie waren eher unregelmäßiger mechanischer Art. Mondra ist da unten bei den Meilern. schaltete den Antigraf-Generator an ihrem Anzug an und schwebte im Dunkeln in die Richtung der Stimme. Ich habe Elfer. Im ganzen Sonnensystem sind unsere Brüder und Schwestern. Als sie sich über der Stimme befand, ließ sie sich auf den Körper des Orbanisten fallen. Vielleicht beim nächsten Mal. Gott Orban gibt dir sicher noch eine Chance. Einer der Speicherringe der Rainbow 1 brach komplett auf. Aus den kleinen Energiefontänen wurde übergangslos ein dicker, lodernder Strahl, der zurück zur Sonne führte. Der Alarm ging als greller Phantomschmerz durch Malcolm Scott Dallions nicht mehr vorhandenen Körper. Sein Gehirn vibrierte im Medotank. Er spürte, wie die Nervenbahnen in seinen Armen und Beinen bebten. Wir haben uns zu weit vorgewagt. 50 Personen plus UCT sind schon in der Sicherheitszelle. Es fehlen TLD-Agentin Wondra Diamond und du. Wenigstens ist der Klon-Elefant gerettet. Soll ich starten? Wenn ich in exakt 300 Sekunden nicht zurück bin, ist meine Abwesenheit dein Startbefehl. Sie rollten sich über den Boden. Der Jünger Gon Albons schlug wie wild um sich. Mondra wehrte die Schläge gekonnt ab und versuchte, ihren Gegner auf den Bauch zu fixieren. Die Fusionsmeiler stießen immer öfter aneinander und gerieten aus dem Gleichgewicht. Der Boden wurde von schweren Erschütterungen durchzogen. Mondra merkte den Kampf auf. Ihre Augen suchten flink den Raum ab. Plötzlich ging alles rasant schnell. Hinter der Helmscheibe verschwand das Gesicht des Saboteurs im blauen Dunst. Er ließ von den Schlägen ab, seine Bewegungen wurden hektischer und erschlafften. Seine Herztätigkeit hat ausgesetzt. Er hat sich umgebracht. Dieser ominöse Gott macht es seinen Jüngern ziemlich leicht, sich aus der Affäre zu ziehen. Sie nahm dem Attentäter den Helm ab und stutzte. Remington, der Assistent von Miles kantor Also hat auch ihn der rufgang Orbans geeilt. In der kuppelförmigen Halle brach die Hölle los. Von den Fusionsmeilern zuckten violette Plasmablitze in die Höhe und zogen sich an den Wänden herunter. Was ist das? Auf dem Geländer im Eingangsbereich zur Halle stand der Sarkophag Markham Scott Dallions. Mondra, du musst sofort raus hier. Das Schiff explodiert in wenigen Minuten. <lacht> Wie? Mondra schaltete sofort den Antigrav-Generator an ihrem Raumanzug an. Nichts geschah. Er... er funktioniert nicht mehr. Komm endlich! Sie rannte los und hastete die Treppe zum Geländer hoch. Belien fuhr herum und flog zum Antigrafschacht, der sich im Flur vor der Meilerhalle befand. Flammen züngelten aus Ritzen und Spalten. Der kastenförmige Behälter verschwand im Schacht. Mondra kam durch den dichter werdenden Rauch angehitzt, wollte hineinspringen. Der Schacht verbog sich zu einer schiefen Röhre, knickte an mehreren Stellen ein. Sie blickte hastig um sich und entdeckte an einer Wand farblich abgesetzte Klappen. Die Fluchtwege in die unteren Etagen. Die erste Klappe klemmte, die zweite schmolz unter ihren Handschuhen. Die Sohlen ihrer Stiefel fingen an zu kochen, es begann zu stinken. Der Fußboden riss auf. Sie brach mitsamt dem Boden in die Tiefe und kam im Bereich der Unterkünfte auf. Glühende Metall- und Kunststoffteile flogen durch die Gegend, verfehlten sie nur knapp. Vor Monra löste sich eine Wand auf und stürzte in sich zusammen. Sie erkannte dahinter eine Treppe. Ihre Gedanken überschlugen sich. In dieser Richtung liegen die kleinen Hangars mit den Rettungslinsen. Mühsam bekam sie die Stiefel vom Boden hoch. Sie drohten, an dem heißen Belag kleben zu bleiben. Mit festen Schritten raste sie hinüber. Die Treppe schien noch in Ordnung zu sein. Mondra setzte ihren Fuß auf die erste Stufe und stolperte abwärts bis zur ersten Sicherheitstür. Der Mechanismus arbeitete fehlerfrei. Von der vergehenden Rainbow 1 wurde eine kleine Rettungslinse quer zur Hauptachse des Schiffes abgesprengt. Die zerfetzten einen Teil der Ringspeicher, um Raum für die Linse freizumachen. Hinter Mondra Diamond explodierte der Kugelraumer und setzte die Energien frei, die sie mühsam getankt hatte. Oh mein Gott. Erschöpft sank sie in den Sessel der Rettungslinse, betätigte den Bordcomputer und sprach in das Funkgerät an ihrem Raumanzug. Hier, Mondra Diamond. Funkkontakt nach Terra, bitte. Zwar ist das Zapfschiff Rainbow I verloren gegangen, Aber sämtliche Ergebnisse und Daten des Forschungsfluges konnten gerettet werden. Auch befindet sich die gesamte Mannschaft um Malcolm Scott Dallion und Mondra Diamond in Sicherheit. Wenn alles gut geht, startet in wenigen Tagen die Rainbow 2 zu ähnlichen Versuchen. Und noch etwas. Nach langer Suche hat das Mondgehirn Nathan den Namen der verstorbenen Superintelligenz in seinen Archiven gefunden. Architiem. Das wär's fürs Erste in aller Kürze. Danke, Julian. Das Hologramm mit dem Bildnis Julian Tifflers erlosch. Ein Neues blitzte auf. Reginette Bull musste unwillkürlich lächeln. Vor Freude und vor Stolz. Zehn Atomsonnen kreisten in stabilen Orbitbahnen um Aschirtumo. Sie schenkten dem Planeten, der in Dunkelheit und Kälte gestürzt worden war, dringend notwendiges Licht und Wärme. Ausgezeichnete Arbeit. Zehn Atomsonnen können nicht die Energie und Leuchtkraft eines Zentralgestirns ersetzen. Mir ist klar, dass dies nur ein erster Schritt sein kann. Aber der Anfang ist gemacht. Die akute Gefahr für die Bevölkerung ist gebannt. Sobald das System vollständig in den Normalraum zurückstürzt, ist die Bevölkerung ohnehin gerettet. Wir wissen leider nicht, wann das sein wird. Bull wandte den Blick von dem Bild ab, das Aschirtumo und die Atomsonnen zeigte und rief erneut ein Hologramm auf. Es zeigte den Kommandeur der Domingo. Die Funk- und Relaisstrecke funktionierte nun besser als noch vor drei Wochen, als er an Bord von der Pretoria erstmals Nachrichten aus dem Sternenozean bekommen hatte. Die Holos waren nun wieder so gestochen scharf, wie er es seit Jahrhunderten gewohnt war. Wie ist die Lage? Mittlerweile sind mehrere hundert Spezialisten, die meisten Kosmopsychologen auf Ashturmo im Einsatz. Sie koordinieren die Verteilung von Hilfsgütern und sammeln Fakten über den Sternenozean. Und die Motana? Sie haben sich weitgehend erholt und helfen tatkräftig bei der Rettung ihrer Welt mit und verfrachten die meisten Hilfsgüter mit ihrem Eisenbahnnetz. Aber du meldest dich nicht über die Funkbrücke bei Pretoria, um mir zu sagen, dass alles planmäßig verläuft und keine besonderen Vorkommnisse aufgetreten sind. Nein, natürlich nicht. Also? Unsere Spezialisten auf Aschirtomo haben herausgefunden, Dass die Motana dieser Welt Kontakt mit Roden und Atlan hatten. Bull verspürte ein eigentümliches Kribbeln, das sich vom Nacken und den Schulterbändern ausbreitete. Der Kommandant schüttelte den Kopf. Über den Verbleib der Aktivatorträger wissen Sie nichts. Es sieht aus, als hätten Roden und Atlan mit einem Raumschiff den Planeten verlassen. Sie hatten nur Kontakt mit Perry und Atlan, nicht mit Lotokeraete. Ja, nur mit Roden und Atlan. Wir haben Sie wahrscheinlich knapp verpasst. Aber eins ist klar, wir werden nicht in unseren Bemühungen nachlassen, Perry, Roden und Atlan unverletzt aus dem Sternenozean zu bergen oder ihnen zumindest jede nur erdenkliche Hilfe zukommen zu lassen. Der nächste Schritt des LFT wird die Operation Kristallsturm sein. Alle logistischen Vorbereitungen für den besten Verlauf dieser Expedition in die Magellanische Wolke werden von mir geleitet und von Hayok aus koordiniert. Marla... Kontakt mit Terra. Mit dem größten Vergnügen. Dass ich dich bin, darf weiß ich aber. Ja,